Gauaren bakardadean hiriko espaloiak itsasori gabeko ondartza direnean, ontzek beren begietako perla urrekoloren zappaintzen dituzte biohotz galduen lepokoak. Iritik urruti. Basoan. Patxi zkiaga. Aste artean Iruñako udaletxe plazan aurrera induala, mutil gazte batek, gizon gazte batek esantzidan, eman godi da zube da bat, eta nik eman eginion. Kaixo eta ongetorri, eta kara! Itzaren eta josetai iratikoikoetxea, teklatxon mailan, Mari, ki altaztmania, fiertate. Hitani varam denbora Gaur Ixa Asap Gaur x hasap ipuin liburuaz bere idazlearekin joste asensioarekin etxarriaren atzeko idazle gaztea iruinen bizi dena. Oh, xaberria migagarria hortizetan Ezkaratzean zain Monika Arratibel eta itzirudiekin jolazzeko prest jose Bire bilgirekin terrazauntari Egunen gaur, isa, asap. Egin historia Egin historia Egin one Ez uno rxe Ez uno bai Itabibuk satularan Ondatzago Aparka le tu Argazki makina prest irudi ateratzeko prest irudia bai. marrazteko prest Aldaxe dauka bai Bota Bueno, gorko argazkia hemen txoandoko herrian ateratakoa da, ordi zineinkustu ere, e, 2008ko maiatzaren e, hogeita zazpian, E, ordizia kolore taldeak e, bigarren irakurketa mirakurketa, multikulturala e, antolatu zuen, eta bertan, e, ditxata, plazerra haukin nuen, e, beste hainbat eta hainbatekin, oso jatorri desberdinetako jendekin, aparte ba hartzeko ez. E, Integraziaren alde, e, elkarrekin, denon artean, egin Egun go, 12.000 erritan topa daiteken e, goera anitzorrei erantzunez, ba, antxe bildu ginen, barrenakoa tarian, e, hori lehen esan bezala, hainbat eta hainbat, e, jatorri desberdinetako jendea. E, Denoketiz testu baten inguruan, testua txoria txorimik elaborarena, eta hizkuntza e, desberdietara ekarrita, e, ardat bezala euskera hartuz, e, antxe bildu, topa, elkarreguin gendu, ba 16 hizkuntza desberdin eta tartea nola ez e, gurea euskera e, ardaz modura, ez? E, beste beste beste hizkuntzak e, aipatzeran ator E, pixka bat ikusteko, ez, eh gure dosin ikusteko egun Eta hortxe topatzen ditugu du ordizian, ba, tamazik, nepali, urdu, dogon, hasania, e, galegoa, e, ingelera, bosnioa, ketsua, frantsesa, errumaniera, e, urdu, alemana, gaztelerra, ukrainiera, arabiera, katalana eta uelof. E, ba, ikusten dan bezala, hanitza, baritate haunditakoa, eta ekimenari dagokienez kionez, ba, txalo, eder bat bertatik e, bigarrenez e, antolatu dutenei, yes? ez, ekimen ederra, ekimen jatorra, eta, e, Bai. E, gurean nola baita gure ekarri nahi baldin bada ba, Hori dagokin ezean ez Ean errealitatetik ane abitu Ean errealitatea ere aintzat balorean jarri Eta horretatik gureari gurea erakutsi eta gurea era ekarri Eta gurea ekarri ez e, Jende asuko bildu ginen eta musika eta olerkia tarteko ba bukatu dendun deno batera, en tzutera eta ikustera urbilduzienekin batera, Mikel Aboaren txoria txori abestuz. Egoa kebak iban izkion Neria izango zten Etzuen alde gingo Egoa kebak Bai na nonela antsengen jawo txorria e isanto Bai na nonela Ordizeako irakurle taldeak ere hartu zuen parte go bueno, elkarte ezberdinek parte hartu zuten herritar banako ez gainez eta euskerazko atalari besteak beste eskolek eta instituek ere e, ahots jarri zioen den aots jarri zioten baina baita irakurle taldeak ere Igu ba, eh, kasusetan ni honi eta beste lagunkideekin batera, e, taller literarioko lagunkideekin batera, ba, bai, hantxe e, izan ginen, ba, ikastetxe eta jende de desberdinak ekin ez. Sarrera ipuntxo batekin eman zenioten? Bueno, nik joaterik ez nuen izan, baino nire aletxo hautzin izanuen nuen, zuekin batekin agizan nuen arratxalde eder horretan, eta eta sarrera emanaldiari aldiari ba idatzetako ipuin batekin eman genion. Nah, Ipunia oso ederra eta egoeran oso ondo txertatzen zen e, ipuia, ez? E, bueno, ala baloratu zuten jende asko. Eh, entzundakoa izugarri guztauzitza gila Eta bai e, Ekimena Berosotasunean ba, apala zain e, Ederra joan zen eta izan zen ez. Egoak Eba kiba Bazen behin txoori txiki jolasti bat, kaletxoko txiki txukun batean, hogi mamiigo zogoso bat topatu, mokoan hartu, eta herriko kaletan egan egin zuena, hogi mamiigo zogosoa mokoan zuela. Kalean mutiko bat ikusi zuen, eta mokoan zeraman hogi mamiigo zogosotik zati txiki bat jarreziona espainetan. Kalean ekmakume bat ikusi zuen, eta mokoan zeraman hogi mamigo zogoxotik, zatitxiki bat jarri zion espainetan. Kalean, neskatilek gazte bat ikusi zuen, eta mokoan zeraman hogi mamigo zogoxotik, zatitxiki bat jarri zion espainetan. Kalean, adineko gizon bat ikusi zuen, eta mokoan zeraman hogi mamigo zogoxotik, zatxiki bat jarri zion espainetan. Txori txikiak zeraman Ogi mami gozo gosoa herritar guztien Espainia artean gelditu zen zatitua, herritar bakoitzak, bere Ogi mami gozogoso txikia herriko okinari eraman zion, eta herrikokink jasotako Ogi mami gozo goso txiki guztiekin hogia hundi bat egin zuen. Okina, herriko txori txiki jolastiaren laguna zen eta egindako ogia oparitu egin zion. Iretzat opari. Txoriak pozarren hartuna nahi izan zuen oparia, baina... ...ogia hundi egia zen. Eta txoriak ezin mokoarekin ogia heldu. Txoriak egun bat egintzuen ogiaren ondoan geldi. Txoriak bi egun egintzik joen ogiaren ondoan geldi. Eta hirugarren egun argitzera zihuela? Izketan ansizitzaion ogia txoriari. Euskaraz, Gaztelaniaz, Ingelesez, frantsesez, Errumanieraz, Ketsu urduz, jasani eraz, eraz, katalanez, alemanez. Txoria konturatu zen, ogi hura erritar guztien Espainiarteko ogi mami gozo goxotik sortu zela, eta Espainiarteak hizkuntza duen ez jolas, horregatik egiten zuela ogiark herrian entzun zitezken, hizkuntza guztietan solas. Txoriak hitz batzuk ulertzen zituen, eta beste batzuk ez, baina guztiek Do eder bat sortzen zuten txoori txikit kolaiaaren belarrietan. Txoriak lau egun eginzisuen hogiaren onduan, lau egun, bost sei egun eta hizkuntza ezberdin ederraien duak ikasi eginzituen oharkabean. Ipuñak dio, ozein egunetan, kalezkale, egorik ebaki ezzioten txoori txiki joastia egan ibiltzen dela, hogiari ikasitako denuak herriko txokoetan kantatuz. Ipuinak dio ordizi dela herri hori, eta horregatik entzuten direla ordiziako kaletan hainbeste hizkuntza doinu eder eta koloretsu. Txoori txiki jolasti bat, badabilelako hegannegan herritarren painiartea hizkunttzz jazten. meria izangozzen. Et zu an aldegiko bai na nonela et senke diawo chori santo e bai na nonela Eta irudiko lore txuan nitz eder honetatik hartutako hitza? Bai, in, testu inguro honetatik hartutako itza empatia da. No nela, etze, ekia... Empatia beste norbaiten tokian jartzeko arke sentitzen duena autemateko intuiziozko almena. Hau e, bila genezake eozingztegietan, e, definizio bezala, eta nik erantzia, e, pertsonak hobeagoak izaten laguntzen duen praktika. Bukatzeko testutxo hau irakurriko dizuet, e, antolatzaileak e, ordizia kolore taldekoak prestatua ez? Begirada bat gizarte bazterkeriari. Gizarte modernoa gaixotasun zaharrak pairatzen ari da, guztiok harrapagaitzat keten ajeak Frustrazioa, zaurgarritasuna bakardadea eta pareko gaitzak eruz agertzen dira gure eguneroko bizitzan. Pobreziak aurpegi ugari ditu eta pertsona askoari da gizarte bazterkeria sufritzen. Hala ere, badut berriun bat zuretzat. Gaur egun badira gaixotasun horiei aurre egiteko botika eraginkorrak. Ez etzazu beste alderdi batera begiratu. Gera zaitez begiratu zure inguruneari eta egizu zerbait. Landu zure giza garapena egin arrera empatizatu erakutsi hor zaudela. Maiatzaren 27 zazpian, Nordizian irakurteta multikulturalaren inguruan ateratako argazkia eta handikartutako hitza enpatia. Bai, ez inbeste ez eh, pauso bat aurrera eman beharrean izaten gera desberdin geran guztion artean eta bihotzari bihotzarekin e, erantzun, eta e, irudia forma dagoen horretan ba, begiak eta belarriak eta sudurra eta jartzen e, asmatu ez. Jakin badakigu hortxe daudela, baino baina askotan esango nuke gehienetan bizi-bizi gerala ba, hori ez, e, begiak e, irudikatu gabe, belarriak eta bihotz bat ere badutela irudikatu gabe ez. Orduan ba, bueno, hausen, e, gaurrekarritako iludia eta gaurrekarritako hitza. Ez kergasko. Ez horregatik. Zer, etzuen arde gitu, baina nonela, hese hak jo tsen suen tosto erorcen erri bakartik aritaren gauank lusearok taiguna luseagoban ora indi keren ke eta poliki-poliki zikloa borabilu egin behar dugula Iraiaurri parte hartan hasi ginen ezkaratzeko zikloarekin eta kainean tx? Baino agur esan aurretik, kaixo esatea komeni Kaixo eta ongetorrita harmonika. Kaiserate? E, konturatzerako. Bai? <laughs> konturatzerako kaixo esan, eta konturatzerako ikasturteak ba, adio esan beharren jartzen gaituela. Bueno, adiorik eztego elkarri esango. E, gero arte, tarteka tarteka e, ezkaratzeko lehiotik ezba beste lehioren batetik e, kuku egingo diguzulako eta kuku egingo dizugulako. Dut daik ez ok. <laughs> Gaurko ere zerbait buru gueltan bai, Monika? Bai, bueno, nire... Barrenetik idazitako zerbait edo gipuntxo moduko bat gaur kurako. Ba bota, nahi duzuna, Mónika. Batzen behin? Edo etzen, ez dakit, beti, ametxetan bizi behinez. Bada espada? Este nik ez dute zango, baina ez dire nik ere ez dut sinistuko. Neskatziki hile gorri batek sorrugin izatea zuen amets, dantza egitea gustoko zuen, oso alaia zen, irrintziak hemendik, oiuak handik, beti jolaserako prest, baina nere ingurukoek sorrugin agaiztuak zirela pentsatzen zuten, eta ez zioten kasurik egiten. Neskatziki kaskagorria ezberdin sentitzen zen, arraro, bakarrik, ilunari ere ez zionbeldurrik, ez da gaueko piztiei ere, gauza bakarraari zion beldurra, bakardadeari. Ilargi beteko gau batean hoean etzan da gelako leotik pinu dira begira zegoela, laugarren ardia kontazerako lo hartu zuen. Halako batean, Bernoko dantzalekuan zegoen sorgin kuadrella batekin irri eta dantzan Aelalarretan, dantza eta ohu egiteaz da parte, beldurrak, itxusikeriak eta ezin ikusiak zutara botatzen zituzten Zoriontsu ziren zorginak danzan. Zoriontsu irrentzika. Zoriontsu elkarrekin. Zoriontsu eta alai. Goitza eritsi zen eta hamak zorgin txiki ez natut eskolara joateko. Goizian goizetik presaka. Ezin iritsi, orduak, presioak, urduritasunak, kalera atera. Eta ezin ikusiak, begiradak, eskolara joan eta zen gehiago izango den lehiak, burlak, neska txikiak begiak itxizituen berrero eta hametxetan beste mundu batera joan nahi zuen. Bere buruari galdetzen zion, ea zergatik ezin artete zen izan bizitza hametxetan bezelakoa. Egun tristea pasa zuen. Gauaren zain mundu honetatik iez egiteko, ohera sartu eta ezin zuen lorik hartu. Ardi bat, bihari, hiru, ehunera iristerako kontua gadu zuen. Halako batean, gelako leiioan Kaxkas Marisol gin zen. Akel bere falta somazen zutela eta bere bila etorria. Neska txikiak esan zion, ez intzuela hartu eta horregatik etzela azaldu. Marisor gineko ordea, horrelaxia esan zion. gorri, ez dagoa metxe egin beharrik, zug nahi duzun bizia bizitzeko. Zelaietan sugo gorri asko dago. Mendietan berriz, piztibildur garriak, gaitz egiteko prest. Ez beldurrik izan eta aurre egin oztopoi, zure ametsak jarraitu, Benetan maite duzun hori zaindu eta lorten zaiatu. zure bizitzaren jabe, batzuk ala uste duten arren. Egunez ere izan ameslari, irrin zilari, irri fartxu, hostalari eta batez ere zorion txu. Urrengo egunean, eguziak indarrez argitu zuen goiza. jaikitzen heikizen eskatzikia. Etzien kontatu bere lagunei etxean bizita izan zuenik. Ez baitzien sinistuko baina berak, etzuen etxik. Eta egeguez, gauez, esna, lo, hametxetan eta errealitateean zorionsua izan zen. Zorgin txikia, horri biltzen omen da gau eta egun zela hiri zeai, erreka bazterretan ere bai, lamiak ere lagun baititu. Nazara joaten denean, erreka bazterdian eseri eta zerura begira jartzen omen da. Behin errekako harri gainean zen lami eder bat izarretan aurkitzen duen begira. Lamiark, E egunek beltzenean ere irriar egiten erakutsua baitzion. Gauetan, su txikiak egin ibiltzen omen da gauza txarrak botaz, Sutara amet gaiztoak, sutara gorrotoak, sutara ezinnikosiak, sutara irribarreak italtzen dituztenak, sutara maitatzen ez dakitenak, eta maitatzen uzten ez dutenak. Guk ere oberere nuke, eh? sorgin txikia bezala irrifar batekin esnatu eta ingurukoei bizipozorik zer den, Eta zenbat balio duen erakutsiko bagenieke, inguru hauetan beharra bada eta besterik gabe, honak izan, ta zorion txubizik. Gu baino dantzan irudidiktu nahi zinttzuzketeere antxe.. Basorgini ba, izan nahi zuen neskaile gori txiki horri muxua handi bat, sorgin izan nahi zuen neska txiki honen partetik. Badueltan Monika, segi, inguruko hei bizipozaparitzen eta mila mila esker ba, ikasturtenetan zehar guri transmititu diguzun sorgin guztiagatik mila mila esker Zuegirati Hurren arte muixotibat Aio Hurren asekatzen Txake zekabean dena gerta daiteke eta ezer gertatu ezten sentipena izan ustekabean kontzientziak kopeta urratzen du eta pentsamendua or bain bihurtu ustekabean ipuin batek hozka egiten dio beste bati eta izuaren aurpegian hitzak tatuatzen dira irudiak kontatzen dira eta bapateko ustekabeak oilu isil batean mututzen ditu esangabe utzitakoak Ipuinak lotzen dituen korapiloak hori du ederra. Korapilo dela baldintzarik gabe. Errealitate dela bere askatasunean. Maitea mm. ez daisu gabe jura hongo. Jo Joste, ez dakita kaso eztezuk gogoratu ere egingo, baina une gogoan garrietako bat izaten da umetan oinetakoetako lokarriak lotzen ikasten dugunekoa. Gogoan duzuzuk? Ba ez, ez du gogoan ez. Gide onetakoan bereziak ziren eta beti-beti lokarriak izan ditut, eta arazo bat dokarri eta onetan, eta igualuri aztu egin dute behar nahi Beraz ezin galdetu asko edo kostatuz kostatuzte izun egiten ikastea. Ez, <laughs> ez, ez dina galetetuko gauratzen, bai, barkatu. <gülüyor> Gaur egun, korapillo bat edo bi egiten dizkiozu onetakoari, edo korapillorik lokarririk gabeak erabiltzen dituzu? Normalean bi korapillo, bai. Badezpada ere? Badezpada. Ez eh, askatzeko eta ez aztope diteko, bai. Eta gero askatzerakoan lanak, etxera iritsi eta presak azabiltzanean, inaiz korapillo askatu gabeek endu izan dituzu onetakoak? Ba, kenditzen ditut, korapilioa eskatu gabe bai, baina bueno, normalian ez dut aratzerek. Igual alferke diutza dit Informatika lenguaiak badu korapilio hitzaren parekorik, sinonimorik? Korapilio hitzarena esa baina arazoaren sinonimorik bai. Arazo edo estutasun moduko bat ea, espligatzeko hitzak badaude bai. Adibidez Bax, adibidez, eh, liburuan agertzen dana eta esplikatzen dutena, bax, eh, ingelerako somorroitza. Hori oso bizkoa da informatikan eta erabiltzen da arazo, arazo bat daonean eta konpondu beharreko zerbait daonean. Korapioak askatzeko, joste eh, pazientzia ondia behar da. Eta besterik, zer balio dizuzuri adibidez korapioak askatzeko? Pazientzia eta... Behar bada, planifikazio dizia bat, jakin zein denara zua, ez? ez, ez, ez Askatzen hasi aurretik, jakin zer egin behar duzun, ba, korapiloan diagoa ez bihurtzeko, ez? Mm -hmm. Eta hostek, korapiloari sortzen dio ipuña, edo ipuñari sortzen dio korapiloa. Zer doa, zure buru irudimenean aurretik, korapiloa edo ipuña? Mhm. Horapilua dela uste dut. Nire buruan dauden pentsamendu eta ideiak eta naste borraste guztiak nire bizian iesbide moduan ba, ipunak egiteari ekin nion eta bueno, ies ba, eiteko modutxo bat da. Zorban, kurropiloak hor daude eta ies ba, eiteko edo askatzeko edo azteko edo zakit ba, idazteari ekin nion eta ba, oso pozina barrakin baina.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 I was so once lucky like you are now and i knew that it's not easy Mola bueno, eh, joku txikitxo bat jolas txiki bat zure burua eh, ezagutzeko zure burua urkezteko nik bostitz aukeratu ditut eh, zure definitzeko ezagutzen saitudan neurrian eta zuk beste bostitz hitz erabili beharko dituzu oiek ez direnak, zure burua definitzeko. <risa> bat, zuk esaten dituzun nantzekoak, edo eslantzio edukatenak, edo nik asmatutakoak. E, zuk asmatutakoak. Zuk nereak entzun lehenengo, eta gero oiek entzun ondoren nireak ez dituzu errepikatu. Uh -huh. Horduna, marritz izango ditugu, joste ezagutzeko bat, etxarri aranaz. Bestia informatika. Bestea komiki literatura Bestea e, Zupiskot ezagututa Gehilegi ezagutu gabe aukeratu duena Ausarta eta bosgarrena Ausek, kantu zura hau Zeure burua aurkezteko Edo gustatzen zaizunen artean aukeratu duzuna Fader Ranson. Hoiek neregitzak etxarriaran az informatika Komiki literatura Ausarta eta Fader Ranson Bota zureak Musika <sharp> zalea? Bidaiaria, arrazionala baita ere, eh? zientzia gizona, arrazionala ezakit, eh? janaria baita pila bat guztoko dut, azike janaria ere esan behar, eta eskena, ba, hostalaria baita ere. Eh? Jose Luis Asensio, hoste. Kaixo tangi torri Kaixo, vai, eskerrik asko. The was there's a way, and I know that I have to go away, I know I have to go, oh, oh, oh. joste, a, aitortu egin behar dizut, egiten dedan saioa izugarri gustatzen zait, solasaldi aldi elkarrizketabek, izugarri gustatzen zaizkit, arrazoi ezberdin engatik. baina horietako arrazoi bat bada, e, gombi datuen bidez, e, solasean izaten ditudan lagunen bidez, Kantu oso zoragarriak ezagutzen ditudala eta adidez hauxe kantu oso poleia aukeratu duzu. Baiki. <laughs> Ez taque nundignore itzi zen e, zure eskubelarri artera nik hemendik aurrera baten batei aulkatzen baldin bait eta baten batek galdetzen baldin bait eta iratizuk kantu hau e, nundignore ezagutu duzu ba nik esan gut ba joste lagunari ezagutunean zeinola ezagutuzenuen kantu hau Ba espai gasagotu nire gazte garaitan Ingelera ikasten ari nintzala lagun batzuekin, eta ba, ematen genituen klaseak herriko beste bizilagun batekin, bera munduan ibilea zen, eta udan klaseak ematen zituen herriko jendeari. Eta behin ariketa bat egiten, ba, kantako jarri zigun, eta nik eus nuen gogoratzen hor zen musika gilea, ez, eta zei kantamoratzen baina gogoratzen duen bezua, ez? Aita eta arteko arteko elkarrizketa politori, ez? eta gazte gaitzen hunkitu nindu, nola egiten zuen, bi, paperen, e, ima, e, bi papera pentsatzen zituela, ez, e, abeslariak. Eta, bueno, hor ba, geratu zen, nire buruan, eta ez nekien zein zen, eta erdi baina denbora dekin, handi denbora askotara, horrein ba, emaztea dudan marijo jarri zuen behin, eta kontxo, eta hau goratzen dut, eta... Etorrit itsezki oroitzapen guzti horiek buruda eta geroztik askotan entzun dut eta beti gero eta filosofia gehiago eta gero eta mezu gehiagoa orkitzan dut kantuari eta oso polita beritza Jostek, azte txotatik heldu zen nione idazteari. Nondik nora, ez dakite flotagaiurik izan zenuen, e, hau da, inguruan aita bat, edo ama bat, edo maixu maistraren bat, edo anaia arreba zarra bat, e, ez dakit tira edo bultza egintzizuna. Nondik nora azizinen e, idazten? Ba, egiazateko ez ez dut izan horrelako laguntzarik zuzen, Hau da, nire etxean inrk ez du zaletasun hori izani aurretik eta bueno, ondoren ere usteuten setz. baina bai oso txigian intzla irakurtzen hasi eta pila bat e, gustatzen zittzenan irakurtzea eta irakurketak eraman induen imaginazioa lantze eta imaginatzen dituen nide gustogoak izango ziren ipuineak ez. Irakurri ondoren ba, nola gustantuko lititzizkidaki hiri ba honetxea ba, edo bestelakoak izatea edo Eta horri bueltak haematen nire hasi nintzen ametxe egiten. Ametxe pila bat egiten nuen nintxe egiten. Gauza fantastikoak eta ipuñak azkenian baitare. Baina pelikulen modukoan, nire buruaren barruan. Eta konturatzen nintzen gero aztu egiten zitezkidela. Tarduan hasi nintzen, bat idazen nire ametxeetan izan dako abenturak eta bestelakoak. Eta bueno, ba, behin idaz, idazten hasi Ba kasualitatez ere herrian izan ziren zenbait literaturleak eta aurrentzako eta eta kontxo ba aurkeztu eta baita ere irama ziginun txigitan sadi txigiren bat izakit, libururen bat edo musika diskaren bat dakit, eta kontxo ba horrek ere animatu egin jarraitzera eta ondoren ja etorri ziren eskolan eta ikastetxeetan eta egileekin harremanak e, eta torten ziren liburuak idazten zituzten, jende nik utzetu nik famatu da zela usten eh? oso speztual liburu bat egin zutelako eta eta horren ziren gurekin hitzea atera eta hasi nintzan baita ere bateon batekin ba eskutitza bidaltzen ez eh? orduan nire saletasun hori esan da nire bizian asko aberastunauen eh, afisio bat ez eta bueno ba asin pixka bat spontanioki eta hasi nintzan nire kabuz idazten baina gero eh, gauza za asko emandizkit eta Gauza zoragarri asko irabazitutu horrekin eta horregatiba gero eta gehiago landu dudot. E, nola izaten da idazteko zure prozesua, joste em, buruan martxan da bilkizu ideiaren bat edo ordu jakinetan esertzen zara eta eseri horretan sortzen zaizuna idazten dezu esertzen da joste alako e, ez dakit postura egoki batean orde aurrean edo erdietzan da sofaren gainean kodernu batekin e, Nola izaten da gorputz buru prestaketa hori e, idazteko momentu hori, ba, E edo erosoagoa edo zuk nahi duzun bezalako izan da di.giaateko ba, nahiko Alferontzia naiz ni gauzak egiten asteko, asko koa egiten zaitdan normalian egiten duena bada asko pentsatu hasiurretik. da. Badaukat ideia bat edo sortu zait zerbaiti buruzitz egiteko gura ez eta asten ez bueltak ematen, eta dalako izango liateke pertsonaia. Zer kontatu nahi dut, Zenolako olako histori izango da, humore zehen nahi dut, eta bon, aztenez, ematen, eta goten ez, egunak eta egunak, igual ratoka, lanean agon bitartean, lagunekin agon bitartean, eta zizkit burura ideak, eta hor, kordetzen ditut, askoaz, duiten ditut egia da, ez apuntatzea eta... Al, al nire aferkerria dela eta ba, askoaztu eiten dira, baina noizean behin, badoz katortik hartxio batzuk gaur egun interneten bidez e, odehian dauden e, erraminta batzuegin, eta batutan sartu eta doztak apuntatzen ditut, ez? Eta ba, nire jaur eko geratzen dira, eta badira gakoak edo nire buruan dauden istorioei egiteko muina hor dago, ez? Mm -hmm. Eta momentu batean, Ba, ja, ikurzen duganean ezin dugala gehiago horrela egon bestela informazio guzti hori galtzen dugala, e, iztaiteke dozei momentutan, eser gehiten ez, eta hasten ez, goiti bere idazten, e, atrazintzen den guztia, eta asko pentsatudan duanez aurretik, normalean, ateratzen zait, lehenengo versioa horrela e, neiko, neiko jarraian, eta lehenengo versioa idatzion doren bai berriro irakurri eta zuzendu eta idatzi balbuala askotan, ba, nahiz eta asko pentsatu, e, gehienetan ba, ez delako nahi bezalateratzen eta igual tono bat ematen diozut, eta gero beste bat e, e, islatatu nahi duzu jendeak irakurtzeko eta aldatu behar da. Baina, mm -hmm. bueno, horrela izaten da prozesua. Hau da, ideia pintzeladak odeian gordetzen zu eta egun batean ekaitzaldietortzen da, euri jasa. Hori beha, bai, batzutan uguldiak eta batzutan, ez da eskertatzen, bai. Joste, okerrezpanago izan zen alako eh, ezidazte denbora tarte bat, eta gero berriro zenion, bai? Bai, bai. Ez da, kitaik asketatarteko edo lana tarteko edo eta gero bereltze hori? E, zergatik gertatzen da, barrukoarra da, edo baten bateke inguruan angin bat zaitu ondu egiten zen dun, ba, berriro eldu beharko zen nioke, edo zergatik ber-eltze hori? Ba, nik beti izan ditut impulso moduko batzua ba, zen berri gauza egiteko, batzutan musika, beste batzutan komikia, eskulanak, edo, eta da literatura eta, bueno, idaztea, beti hori dela eta universitate nire idazten nuen eta zenbait gauza hori jarten dituen, paperean. Baina, momentu paltxona batean, eh, madrilera joan nintzen danera, gauza eh, horrelakoa bila lankontuak eta madrilena nengoela bai ez neukala inolako denguradik ez guradik idazteko izan zeneko eh, denguraldi biluna eh, nola bai eta esateko nire bizian eta han emanituen bi urteak, ez nuen izan inolako denborarik, ba nire e, barruko nahiak kanporatzeko, ez musikarekin, ez komikiekin, izan zan dena lana, eta nire Madrilgo bizia ez? Orduan, bi urte haiek, ba nahiko galdu e, bai, eta ebile gintzen, bai literaturan eta beste gauzetan, eta bueltatu nintzanean, e, berriro azkenean, esa tensitate te ba, ikusten zutela ni errijoan intzala edo iparraldekoa eta bueltatuko intzala noizbait ta bueno bueltatu nintzen, eta bueltatu ondoren nintzen, poratzen, ba errijoan intzan barruko ezin egon hoiek kanporatzen, ez? Bai musikarekin, bai komikiekin eta literatura ba, gehiago gosatu zitzaidan, baina azkenean ere, e, ondoko bai nere eta orain demanda dena esan zian kontu guzti zerbait eta Eh, horrela sortu zan eh, lehenengo ligarren denbola aldionetako lehenengo ipuña Eta bueno, emaitza oso nahi izan zen Eta berriro ere txikitan geratu zitzaidan bezala ba leiketabean aurkeztu eta kontzu sari iraibasi none eta berri animatuen izan eta hortik hasi izan berri daena. Joste e, hori, lena ipatu duzu umetan e, iraibastako sari bat edo beste eta bigarren ekinaldi honetan ere sari e, bat izantzen tarteko zertarako balio dute. Eh, sariketek edo zuri zertarako balio izan dizute. Mm. Balde batetik ni es nire burua ez dut askotan ikusten oso ziurra, ez? Ez ziurra naiz zera zenbait gauzatzen, gauz asko ite ditut, baina, bueno, konfidan eta falta ere baduka zenbaitetan, ez? Eta kanpotik horrelako epaimai batek esaten ditu zure lana, ere, ona dena, ez? La, zure e, zure barrua ere lasaitzeko eta esateko nola bai, ba, gauzak ere ondoa egiten dituzula ba, hortarako balio du, ez? Zure zure burua ziur ikusteko ba, egiten duzunarekin. Egia da, nik egiten dudanean ez duala askotan rezertarako egiten. Hau da, nire elburua ez da e, hor nire aztar naustea urrengo belaunaldieke ikusteko ez. Baina bai askotan igual egiten du zerbait, eta bueno, ba, ondo pasa duzu, baina gero bataztu, eta hor geratzen da, eta igual gero duzu berriro egiten. Baina hori epaimai batek edo, eta mm -hmm. beste norbaitek ezagutzen ez duzu norbaitek askotan. ez Esaten duzunean, ba konseguinduzuna asko gustatu saigoa zaiz, zure barrua ere puztu egiten da ez, eta pozitz zaude eta ez daite tarrotasun horri ba zaitu ba animatzera jarraitzeko. 2013an Iruñako egile berrientzako eh lideratur saria irabazi zenuen, irabazi eta ordura arte ez bezala E, irabazetako lan horrek etzuen argitaratzeko aukerarik izan, izan ere e, ordurarteko saritutako lanak, ba, asirabatean urteka, gero bono urte ezberdintako bildu magisa, baina argitaratu egin ziren. Zuk 2008an saria irabazi eta zure lana etzen argitaratu. E, eta horra sezena bentura. <laughs> Zekarrantzitsua da, ez da, e, gauza da saria irabaztea ezagutzen ez dezun begirada batek, e, pertsona batek, epaimai batek zure lana ongi baloratzea, eta beste bigarren pausua da, zuk ba, bakarrean egindako lan hori ezkutuan gelditu ordez, ba, zabaltzez, argitara emate, eta ba, alik eta ba, irakurle gehienen gana iristea. Mm, Horraz izan abentura? Ez ezko arekin? Bai, bai, e, hori izan zen, ba, beste, beste benen zen eh, nuen, ba. Ez behar batek bultzatut da, ba, azkenen, aventura bitxian murgildu eta guza polita atera dela, ez? Ba, egia da, bueno, 2008-200 garren urtean ezela gitaratu, eta ez dakit, amabigarren urtean ere ezela gitaratu, mm -hmm. igual aurretik gero zaito baina egia da, ondoren noen ere okerrago bine dela, 2008-200 garrean lehiaketa ez goa atera. Hau da, tendentzia ere, ba, okerra ba, egin zuen, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, ba, bai, ba, ba gauza da, Behin norbaitek esan da emaitzauna zela eta eta gainera e, ikusi ondoren ez ez, ez zela a ego argiitarateko kontso bat buru gogor jarri eta nire buruariein ondo nik egingo ez. eta bueno horzinintan aventura hortan bai ba lehendabizi gitarretxekin itzegin, baina bueno ez nuen arrakasta handirik izan eta garbi neukan ez argitaratu nahi nuela ba nire kabuz, ba zen orok aukerak dituen, ez? Ba, laguntza eskatu, jendeari galdetuea e, erosteko ideari zeuka, gero banatzeko aukerak aurkitu, legedia ikasi bizkaba ba jakiteko ze BTVArein berri dituen, ez? Aurre egiteko, eta bueno, ba bat ikasi eta azkenean emaitza ona izan da. Gero ikusiko dugu nola doan, baina bueno, gutxienez liburua polita eskuartean izan dut. Akatzpila bat ere egin ditutu, baina, bueno, hoiek, ho hoiek ikusita ere asko ikasi egiten da. Eta, bueno, ez dakit nolabukatuko den. Joste, lehenengo ipuiniarekin ja erabak izen nuen argitaratuko zenuela. E, Upuiniura bere bakarrean, edo garbi zenuen pixkoat besti puiren batzuekin jantziko zenuela, eta hurra izango zela zure liburua? Bai, bueno, nek liburuosoan nek egin nahi man. Hau da, liburu osoan nahi nuen, ez? Eh? Eta egia, lehenengo ipuñori, ba, motxegian, zela liburu oso bat egiteko gutxenez formato tradizionalean Ego, digitalian ere bai egin egintzitekeen edo, baina, bueno, paperean egiteko oso motxazen. Hori argitarretxe bideratu nien, pentsatuz, eskatuko zizkidatela ipuñgeiago, ba, bilduma txiki bat egiteko ez. Eta bai, gauza zen e, nik gehiago idaztea ba, bilduma hori ilotzeko, oza sea, batzuk ere banituen idatzi eta baina ez nekien o ez leukan garbiorendik ze nolako bilduma ingo nuen, ez dakit zagarrak nituen edo gehiago idatzi edo nola Gauza zen jakitea ea, ze nolako arrakasuta izango nuen egin ipuin horregin ez mm -hmm. eta Horti, bueno, joan ziren gauzak. Hoa ilabete ia beteter dira eh, mentxizan zintxugun eta ipatu zen digun, bat minutuz batez ere zentratu ginen aurrera eramandako proiektu hortan eta kontatu zen pausoz pausuz pausuz eh, egindako bidea. E, proiektu honekin eta internet bidezko e, zabaltze honekin josten ikustet bigauza lortzen dituztula batetik e, diru babesa eta autoedizio horretan beharrezkoa dezuna eta beste batetik irakurle babesa ez da ezi urtatzea Ba, liburu bat argitaratzen denean e, ba, nahi dezun hori badelako batetik irakurlen eskuetara iristea eta bigarrenik ba, irakurle horrek liburu irakurtzez, baina irakurrealizateko bintzar liburu eskuetan izan behar du. Eta zu gutxi gora bera, e, ba, proiektu bidez, babes hori, zidurtatu dezakezu, gutxieneko babes bat bintza, zidurtatu dezakezu, eta hortik aurrera, ba, bueno, ez dago mugarik, ez, zabaltze horretan. Baina hori garrantzitsua izango da, ba, bueno, nik irakur lemultzau bintzat izango dut, liburu aurkit, luiburu argitaratzen dudanean. Ba, Inoski, azkenean, idazle guztien ametsa bada, jande guztia bere liburu irakurtzea, ez, orduan, ja, liburu aurretik aurratik, baldin eta badak izu, jende gopuru liburua egiligurua eskuartean izango dula, hori, ez dakit, hori paradisoa izan daiteke ez, pentsatu, esaten dizutela, oraindik ezaguna izan gabe eza kontxo, iratzi liguru bat, eta egiten duzunean, badakizu, ez dakit, pertsonek irakurriko dutela, jo ba, nien izango nintzateke, munduko pertsonik. Soriona zuena, eh? Ba, nire kasuan izan ziren 100 pertsone inguru eta bazan e, Criston Soriona. O sea, nik liburua ja eskuetan izan horretik banekin 100 pertsonek liburua eskuetan ere izango zutela. Eta hori oso garrantzitsua dela uste dut gainera animatu ten zeitu oraindik hobe egiteko, eh? Liburua. Lau Hori zen neurria. Bueno, neurria azkenean... Inprinta hau da inprinta gaure kontu batzuk bidali dizkidan eta ni nukean presupostu egin eta diru kontuekin ba ikusi nuen zenbat orrialde litzauskeen eta bueno eh gehiago ere zatutitzke baina momentu hartan ikusi nituen aukeren barruan ba formatoa histea erabaki nuen, eh urrengoa ja orrialde zakigu baziren iruro gehitalo horri alde gehiago, zeren, bueno, nez, eta nik ipuña motxagoa gizan, gero liburuek baduzkate horri kopuru berezi batzu, amasei, amasei horri aldeko mutiplua birena, gero, mm -hmm. eta mabis, egun inprenta ez, orduan, formatua horrela borobil geratzen zitzaidan, horri alde bakarra txuriz, or, bukaeran, eta, bueno, ba, erabakimen horrela iztea, eta, tira, ba, ondo bat zi ba, pentsatuko nuen, Ea zeregin urrengo orako ez. Eh? Baina leherengo, nire presentazio moduan, horrela, az, jende aspertu gabe eta polita teraten mm -hmm. bazan, ba, niko eh, harro egote komoduko liburuazela pentsatu nuen. Mm -hmm. Labu ipu inetagarri zen nuena oso ezberdinak izan bertutela euren artean. Oso ezberdinak edo ezberdinak bai, bintzat. Bai, ezberdinak edoan nuen ezberdinenak, ba, alde batetik gero jendeari galdetzeko ere azintzuen gustokoen, edo nola senditzen nintzen ni erosoago bai da zem, eta gero nire burua irakurtzean, ez. Eta, bueno, ba, formatuz berenak e, jorratuz, bai ikusten duzu, zeintzu diren zure galerak, diren zure zure gauza, no, non duzu nindar gehiago, ez, igazte korduan, eta, bueno, eksperimentua zen, ez, eta ba, izan denez, no, no, nire, nire, nire urrukez pena, eta ez duan ez garbie, Zein da nire estilo zuzenena eta ba, izan zen modu bat aldudan guztia hor sartzeko eta aldi berean nire burua e, aztertzeko e, jakiteko zenolako harrera izango duen gauza bako itzak ez. Azerketa bat izan da ezkenean mm -hmm. eta hor bueno, ba, nago emaitzako hendik aztertzen ikusitea da bebe mendik urte batean edo gertatzen den. Mirenda, badakizu, pertsona zoragarri hori? Artiba Ez altzara ba konturatu nolako shamurtasunez begiratzen duzun Mirenda dendatik ateratzen den aldi bakoitzean? Ez pentsa emakume batenik. Mirenda eta Kito. Horrenbesteko aurreiritzia izango ez pas horrenbesteko aurreiritzi izango ez pasen konturatuko zinen, zaila dela pertsona berezi bat aurkitzea mundu ehundi honetan, zakila edo alua duen begiratu gabere. Zuk behar bada aurkitu egin duzu. Mugi zure ipurdia auraintxe bertan isa. Asap! Ixa asap! Jose Luis Asensio. A ustean utzi Teltzen bertan zingor gisan Urkainek oztuak Ipaian barrena Doaz Ixa aszap Joste, liburuari izena eta liburuari bakarrik ez lehenengo ipuñaari ere izena ematen diona edo, lehenengoipuinari izena ematen diona eta horri bakarrik ez liburuaren bilduma osoari ere izena ematen diona. E, isa eta gero asap edo esan genezake arridura kur horren indarrak e, esan zakela auan eska edo. <laughs> Bai, nukitu, ipur por dia ja bai. Ixa, e, Ipuñeko protagonista eta ASAP. ASAP, eh, uh, ingelerako akronimoa da, as soon as possible eta informatikan eta mundu teknikoetan erabiltzen den akronimoa e, bada, askotan egiten dena gauzak lehen baino lehen egin ber direla esatiko, ez? Ba, adibidez, Arrasabal Balieta badago makina batekin eta zut Konpontu ber da ASAP. Mm -hmm. Hau da, horrein, konponta bat dago, ba, alduzunean beste guzti hauzi eta hor buru belarri jarri ba, alduzun azkarren konpontzeko. Eta ba liburuan ere, ba, ori, asap, e, jolastu egiten da pixka bat, hor ba, dagoen denda baten izanarekin ez, gauzak mm -hmm. azkari egiten direla, eta gero ba, protagonistari ere ba, nola baiteko bultzada emateko ba, zenbait gauza egiteko. E, mugi ipurdian eska eta azaleko marrazkian ere isa bizkarraldea emanez, baina ipurdiari ere nolabiteko e, garrantzea emanez, e, azpimarratu ze, e, ez dakite, e, alako zer begirada batekin begiratzen dio isak bere e, ipurdiari eta nik uste eto ez benga mugi, e, buruan duzun korapi hori askatu lasai, Ez? Ba, izan ditek, egia da e, azalaren irudia, ez duela e, horrela pentsatu, e, hori irudi oh, zornitu zuen artista gindigo izalek pentsatu zula, nik bere zaurretik ikusian eukan, liburu barruan dagoen beste irudi bat, non isa, eserita agertzen den, eta bizkarrez ere bai, atzera aiten du, e, irakurlea, arrapatu izan balu bezala ba, bera ez eta sorpresa arridura urspegi horrek ba unkitu egin duen hola baita, eta gustatu egin zitzetan eta bueno, esplikatu egin honi hori ba asko guztatu zitzetan dela irudi hori ez, ba protagonista e, tokizkan porkitu izango ba, genu bezala, eta berak buelta bat eman zion, eta irudi antzekoa egin zuen, baina beste Beste itxuraz, ez? Eh? Zutik eta ipurdiaren igual ere bali budan diren, beste egaltza bat zuen, ba kenu moduko bat izan daiteke, ez? Baina, bai, egia da azala azkenean inigoaren idegi izan zela, nahiz, eta Bak, e, ideia batzuk luzatu e, maitza inegori zor diogo aixe <hum> da joste saria irabazi zuen e, ipuña Iixa da bertako protagonista informatikaria da zu bezala Akaso, Aakaso da gertuen sentitzen duzu ho e, ipuña e, beste jarrera batekin idazten du idazleak ipuin bat e, ba, bueno, ba, bertako protagonistak edo bertako protagonistarekin zenbait zaugarri konpartitzen dituenean. <hum> Bai, egia da gauza asko elkar banatzen ditugula isa eta biok, baina, e, bueno, nireta informatika teknikaria, baina bai harloietan lan egiten dudala, e, telekomunikaziak ikasi nituen, eta azkenean asko ondo ulertzen dugu, ez, e, bai isa eta, bai, eta bainik. Eta liburan agertzen biren gauza asko, nire lan munduan agertzen edo bizizan ditudan arazoen estereotipoak e, landuta idatzi ditut. Hau da, ez dira nire bizian orkitu arazo zuzenak, baina bai arazoiek pixka bat borobildu eta Behar, bera, behar bada exageratu eta aliburuan agertzen direnak, ez? Eta bai zentitzen egin zela, pixka bat dituen arazoak ikusita, bai zentitzen egin zela, bai ondo gudezen ditu dala, aberak bizitzen dituena. Mm Horregatik, -hmm. bai oso, oso urbil zentitzen dut da, bere pertsona da. Eta urbil ezagutza horrek bide ematen dio umorea, ironia, naturaltasunez erabiltzeari laguntzen du horretan? Mm izan daiteke ba, gauzak ondo uletzen dituzunean edo kontrolatu deiten dituzunean errexagoa dira azaltzea, bai edozein modutan, eh? umorea erabiliz edo gordin-gordin jarrita, ez? Baina e, azaltzen duzuna, uletzen duzunean eta batak izunean zer diguruz ez? Ba, errexagoa da horregatik, ba, garantzia asko dauka askotan, ba konutazioak edo esperientziak ez e, ezaki zuen lehenago ikasi ba, hori buruz igazteko mm -hmm. e, asko dituzu inguruan inimprimagailua ondatu zaiela esaten dizutenak eta hori uste dutenak piztu ere egiten ez dutenean? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bueno, nire ingurukoa ezagutzen haut eta ja espertu dira nire erantzunekin eta... Eh, askotan igual etxean le baino gehiago etzen eh askotan sizkidaten aba adibide hori da ba, televista desu funtzional zen suga zalakizu seri callesio es unibertsitatean eta dela qual ya ja, emandituan erantzun egin eta eta bezalako egin ja ikasi dute ba askotan eh guk ez dugagula eh hortan jakituria handia eta Telebizte izorratzen bada, teknikoa deitu behar dela, ez mm -hmm. e, informatiko bat. E, Mikel, Koldo, Miren, Isha Amonaren ahotsa, haotxa, hor bueno, badago saltxezta. Ez dugu gehiak kontaktuko, ze politabada eskuartean liburu hartzen duenak, berak deskubritzen baina hor bueno, badago, e, laukote horren bueltan, e, bat ez dugu isaren bueltan, e, pertsenaia horien gertutasunak, ba, badu bere burutazietan, eta bere pentsamenduetan, eta bere jokatzeko moduan, badu eragina. Bon, azkenean hori bai. da realitatea ez da? Bai, bueno, eh, pertsona guztiak azkenean ikusten da ba, estereotipoa girela eta asko exageratu ditudela. Baina, bai, azkenean hor dauden pertsona iguste egunero, ikusen ditugun eh, pertsonen isla, isla girela ez. Uh -huh. Ba, kironzalea morratua, eh, frikiren bat ortidaunatak itzere egiten, pertsona sensileagoa den bat ez dakit. Guzti horiek jende artean e, bat daude. Normalean pertsona komplexoa dira, esemen ba simple deskribatu to itrut ba hori, estereotipo adirenlako eta esagerazioan ba umore, sartzea erresagoa delako, baina erresala aurkitzea bai parekoa guren itsaten. joste e, damutze ez da nahikoa. E, ipuin bat beste baten ondoan eta erabateko saltua lehenengoak izan dezake hori humoria, ironia, koloria eta bigarren aldiz erabate iluna gogorra, e, tentsioantz ematen saioa mes gaiztuak tarteko bortxaketak erduntasun sentsazioa, kontzientziaren pixua, aldaketa erabatekoa. Bai, bai, bueno, diren esan dutu, ba saltu nahi dituela ere, ba ipuin oso ezberdinak jakitekoa zeintzan nire jeneroa, edo zein nola neuken arrestasun gehiago idazkeko eta bueno, ontan egia da ba, lankontuak dela eta eta bueno, gure gizarten dauden arazo sozialak direla eta ba, eginein nola kritika txiki bat dere, nire elgurua liberlean da dizi, azkinen guztio daukagulako erantzun gizuna gauzagoetan eta kritika hori ba, nola baita zabaltzea mundu zen doden auzailea seta yes? jakitea gaur egun globalizazioarekin ba gauza guztia koneptuta dagoela eta zerbait hemen egiten dugunean ba, beste munduko punta batean beste pertsonaren batek zerbait egin delako izan daitekeela, ez? Yes? Hau da, hemen nik orain telefonoa eskuan daukat Eta telefon horie igual txinan egin da, eta txinan egiteko, ba, igual indian komponente batean dute, eta gainera, ezagitz, ba, azkenen guztio konetatuta daude, eta guztio daukagueran zunkizuna gure munduan. Mm. Iruarren ipuina aitorren pena bilaguna itor eta Mikel, tarteko mendidurtera bat e, Urbasa, Andia, Santa Marina ingurua, futbola, kiniela, aitorpen bat tarteko, joste, e, ipuina hontaz, itsegingo diguzo txarriaran azko euskalkian? <laughs> bueno, ez da kit, ja, zailatuko neiz, hile zabaitatatzen da kiten, behire... Normalien beste batekin hitzikian detenien, pasatu ikeneiz batuan hitzikia, zer gati ere sego hitzikian zaitu, ezagit. Zaitatuko neiz, ezagit, bueno, nahi gabean igual pasatuko neiz batuan hitzikia. Bueno, bilagun, e, bilagun txiki-txikitako harremana dutenak, heldutu eta mendi buelta hori egiten ari direnak eta bueno, ba, bilagun naturaltasunez, e, sakanan bizi direnak, etxarri arana zen bizi direnak eta elkarren laguntasun hori islatzeko idazleak aukeratzen du elkarren arteko elkarrezketa hori euskalkian idaztea. Hori ezta askotan ikusten entzun bai, grabazioak eta baina liburuan bertan e, euskalkia bera erabiltzea. Eta bere gara inesan izune mm, apostu politia iruitza zait propio neri ba, bueno, naturaltasuna handia errealitatea ongi gerturatzen duelako eta errealitate hori primeran islatzen duelako kontakizuna izuna e, ba, duandoa, baina elkarren arteko harreman e, izketaldi hori euskalkian. Be, aspalditzen bueno, hagan ibuben e, euskalkileen zerbetxi duzti ez? Bege, nahiko zele da, esan bezan bezala, e, paperien jartzezen gati edo gramatika zehatziba horren inguruben idazteko ez? Eta tira... Batu pixkat, e, ba, nintzen pixkate idatzen eta ariketa moduen hasi nintzen elkarrizketaaka eta etxarriko euskalkieleen idazten. Be azkeniako hena ba, bazan fonetikoki bat transkripzio txiki bet, eta bueno maitza helzakitooso da etxarriko genik ezdaki asko gutetzen hahau iguallan kasartze asko jonko die be bueno, arik eta bezala eta negu beB frogateko biskat ba, hola utzinen, e, eta, bueno, ez daki da, txabizinko deten honetz, bide, bueno, ariketa modu ben oso politxe zen duzan, eta jendiai dide ikusatu inakio. Gero egile da, ulertzeko askotan jendiek, batez de, e, batez de, e, e, euskera asko ez daki bienak, ba, hori ulertzeko batzuten inberdi bilai akurri, eta bere hautsa entzun, ulertzeko zer esaten denez. Bide, bueno, Eh, esan bezala, ba, ariketatxiko erizendu zen, duzen, ba, ni jakitxeko hile gainitzen hori idazteko ta emaitza politxe bitxuzakiten eta hola utzinen. Ba, primiran, eskerrik asko tarte honen joste, <laughs> laugarrena, oizko <laughs> prozedura. Miren eta, eta patxi, e, Fidel Tazonaen gainua, gezurra, bestea guaino pichin balagurra guadazken ekuplu nio. Ba, ipadakit gainera, lauen artean nik uste dut haudela, edo, bueno, e, mami gutxien daukana ez, baina, bueno, e, idatzen nunean, ba, irituzin zeidan edo, e, bere tokia hor eta pentsatu nun sartzea. Igual orain ez nuke sartuko, ba, oso bestelakoa belako bestekin konparatuz, ez dauka, hain e, besteko misteriori, ez dauka, e, historia sakonik, baina, bai dela, Nola baiteko edozen bikotean, bueno edozen ez erdagit, baina bikote batean gartuetekin gauza bat. Eh? Deskribatzen modu, eh, deskribapen xume bat, arazoa dituzten bikote batena eta, bueno, ba, liburua isteko gauza eh, simplea ondo irutu zitzetan bere gara jam, eta aukeratu nun horregatik. Baina, bueno, o oiko bikote baten eskutuan gera daitekena, zukazkeneko esaldiarekin agerian jartzen dezu. Denok e ezagutu edo dakibun hori, behintzat idatzita azaltzen da, bere pentsamendua. Bueno, <laughs> sakitu bai. E, Mikel, Miren, e, bat dira izanak errepikatzen direnak, beste momentu batean galetun izun e, pertsonaiak berak dira, edo, bueno, <laughs> zergatik eh. errepikatzen dira pertsonaien izanak, ipuñez berdinetan. Ba, ez dakit, esango den, esan den, esango den, ideal, ferke diagatik, edo, igual, imaginazio faltagatik izena onkaratzeko orduan. Zehazki, e, garrantzi pixka bat eman nion izan bakorra, bazan aitor igarri, irubarren ipuñeko aitor, mm -hmm. zeren izen burua azketeen bada aitz jolaz bat, ez, aitzorren pena eta aitzor mm -hmm. ez, bien, bi esaldio arteko aitz jolaza, eta liburuan agertzen den e, mezuaren arteko jolasa, horregatik erabaki nuen pertsona bat aitzor izena izatea, baina, bueno, beste guztietan egia da ez dio gala garantzia ondilek eman, eta izen euskaldunak erabiltzea erabaki nuen, kontak izun irakurtzeko erraak orduan eta ba, garrantzia handia ez dukattelako. Egia da gero errepikatzearen eta ba, ez dudan ez, ez ditudan e, ipu guztiak batar besteen onduan idatzi nintzela ba, konturatu hasera batean. Eta egia da baita re liburua en primamaton hoan ez nintzela konstziente horrela zenik, baina behin baino gehiago, Eta etxona bate baina baiago, esan zidan. Kontxo, zergatik irumikele, eta zergatik irumirene. Eta hor duan konturatu nintzen. Izan zen ondoren ondoren mm -hmm. e, indako alzunarketa bat. Joste, e, elduen literaturan gero eta gehiago ikusten den baliabidea da marrazkina. Itzei guztu pixka atinigo izalez? E, nor kezabutzen zuen nor, eta e, garbi zenuen liburua hitzaz gain irudiarekin jantzina izenuela? Bai, bai, ni... Irudia edo Komiki sales agit. Eh, irudia kasko defendatzen ditut, ba gure gizarten usudelako ba irudiak aurren gauza direla, ez? Komikietatik hasita, eh ipunetada, eta tira, heldua izategatik, nik ezakiz zeratik egin ez ditudan ipuinak edo irudiak edo komikiak eh, irakurri, ez? Eta, bueno, ba, errebindikazio moduan, eta nola gait, ba, teknika horiek eta kontatzeko modu horiek ba, alduentzako ere izan daitezkela aldarrik atuz, ba, bai nahi nuela nire liburuak ditugia egizatean. Orduan, e, lehenengo ipuini hori ja liburuan agertuko zen lehenengo ipuina, seuronen lehenengo ipuini horri, Baekin inigoren irudiak ondo etorriko zitzaizkiola. Iigo lehendik ezagutzen nuen lagun batzuekin irruan alilizskaritxo bat doainik egiten dugulako hendi banatzeko fanzin du izena eta salt propaganda. <laughs> bai? e egin, egin propaganda <laughs> <laughs> fanzin, bai Betu interneten doainigoa da, eta deskargatu daiteke eta hor bueno, dago gene e, guztiari eskuratzeko. Orduan, aldizkari hortan ba, lagun bako itxak idazan du nahi duenagik urreiz. Nek eskulanak egiten ditut, e, beste batek txangoak egiten ditut, sukaldaritzaren bere tartea dauka ez. Eta ino, egun batean aurkeztu zen, ba, nor, beste irugarren lagun batek e, aurkeztu. E, guri buruz itzegin ondoren, orkestu zen, bere buru aurkeztu zuen, eta esan, jo, nik ere partide hartu nahiko nuke bertan. Eta, bueno, es pues, hartu zen, eta ja, sigin adanean. Eta, ja, bi urte pasatu dira geroztik, eta ja, ezagutzen dut bere komikiak egiteko modua, eta bere teknika, eta zein olako irudia egitea ituen. Eta ikusi duen, umorezko ipuin batean dago, ba oso proposa zirela, bere estiloa nahiko... E ezagiko nola esplikatu naif modukoa da ez oso eh eh polita borobilia ez daki eta bai nituela nire keskak ba beste ipuinekin nola joango zen ba, ikusteko ez eta bueno ba batzuk egin genituen eskatu nion eh eskena batzuk marrasteko ja nola joango sido ikusteko eta emaitza ba, azkenean ba, onartu bion artean ba, ikusiko denuen ondo aterako zela Pero gustines vos gustó la grata con Inhala y ahora la inga nuevamente. Inigo Izzal, Lizarra Comarrazki Gillea. Norda <música> gogoan daukazuna, norda. zure instanten japen hor da Joste, maiatzaren hogeian, elkarrekin egin genuen jamagutxiko gutxiko tegian aurkezpena, aurretik ere beste aurkezpen egina azenean ondorenean ere izantzera zera iruñako liburu azokan, zer moduz? Ba, horoko horrean oso ondo. Oso, oso guztoko ditut, da topaune edo ekintza oiek Jandiarekin itzeiteko eta nire burua burkezteko eta nik nahi dudan esateko, ez, ba, presio gutxi daukat dena nire kabuzan ondoren leta, eta gauzak azaltzea asko guzatuen zaitez. Nire burua hibuduz itzegitea, igualba egozentrismo pikin hori hor daukat eta badezakit. E, oso erosu sentitzen naiz e, mundu hortan eta oso guztoko dut. Mm -hmm. Orduan, esperientzia horiek ere, bueno, batzutan ere egia da urdurituen, izela, segun eta enola joan den, ba, irratizaioren batean edo elkarizketaren batean, igual, haratzorema sortzen bada beste gauza baten gatik, igual, e, nire hitz egiteko gonduan edo eragina dauka eta urdur jartzen ez, baina horrela ere ikasi egiten da eta, dira garrantzitsua da, ere zuri bella defendatzea eta... Eh, espero ez dituzun aldren aurrean ba jakitean zer erantzun eh llamagutzi uh -huh. n elkartu ginen hartan eh... Sekulako atentzio mantzean oso modu positiboan elkartu zinaten lagun taldeak bertako liburuzainekin zenuten gertuko harremanak, elkarrekin zenuten e, konplizitateak irutzez, e, izan daitekin gausarik ederrenantakoa dela herriko liburuteko liburuzainarekin eta kasunetan hiri bateko auzto bateko liburuteko liburuzainekin harreman hori izatea, ezta. Nondik sortzen da gertutasun hori? bai, ma ba, kasu hontan, bueno, ez daki garrantzia dukan edo e, ez, baina eh llamaguchiña liburutegia, llamaguchi liburutegi liburu eta bertan dauden liburu zainak ezaki ba beraien izatekomodoagati quedo izendugun el el relaciónati ba e, e, egiten dituzen ekintzak eta jartzen dioten gogoa gauzak ondo operatzeko ba, Gero bezeroetan, ez? ara juten garen pertsonetan ba eragina dauka. Eta ara juten bazara behin, eta hartzen baduzu komiki bat, hartzen baduzu komiki bat etxean irakurtzeko, eh? Eta liburu zainak esateizu kontxo, ba, komikiago esaten bat zizkizu hor daukagu tertulia bat, eta gero gainera ba, etortzen dira ez nola, eta ari ten dute ez dakin zer, eta e, kontatzen dizkizu gauza batzuk, non, guagu asaten zeizu, ez? Gauza horiek egiteko, eta gero gainera E, azten zara, igual, berak gomendatutako gauzak egiten, eta ikusten duzu, ilusio daukala ez, gauza on, e, ondo atera daitezen, eta bere bizia ba, ez dakit, badode la, gauza batzuk lana direna, ez, eta gero beste batzuk, bakoko egiten dituzula, eta ni ez ez da azkenan bihurtzen da bazure pasio bat ezak, eta ni ikuste ahango liburu zainei hori gertatzen zaiela ba goboz egiten seiten dut zertitz eta hori transmititu egiten da ez mm -hmm. eta kasu hontan ba, komiki tertulian e, gertatu gerturatzen garen jendea, azkenean ja legun taldea bihurtu gara eta ekintza ezpainak eite ditugu bai tertulian eta bai kanpoan iguali grande batean mendira goteko guzti elkatzen gara mm -hmm. hori ja kutxatu egiten gaitu po, modu positiboz e E, eg digun bi, bilera hoiekin. Komiki battuzu joste zer da komikiak erakartzen zaituena. komikitik zerk erakartzen zaitu? Bueno, igual hemen ere batxera inmaz dugu ba, ni gaztean intzela instituan ikasten irakurtzen dituen komikiak grababa ziren txigitan dituenak eta ni gusteia ilusioa eta Atenzioa, arreta galtzen hori mintzala ez, ba, mortal eta filemon, eta beste dagoa, gehiada irakusten ditu dela eta gogoz. Eh? Baina, momentu hor, e, nera behazaren momentu hortan, ba, igual zailagoa da, edo galdu dezakezu, eta gainera presio sozialak ere esaten dituzu, ba, hori ez dela zuretago ez. Baina, koinciditu egin duen ere, ikastetxean beste komiek izale batekin, eta erakutsi zizkidan, e, Japonia tixetozen Komiki elduagoak, hau da, bere gaia, bere mamia, ezan e, mortaelo eta filemonen antzegoa. Baziren, komiki politikoa, baziren, komiki fantash, fantastikoa, baziren denetarik, ez? Eta kontsoberi dozateturin zan, nazkeinan ikusi nuen literatura modu berri bat zela, ez? Eta orain edakartzen nauna, bat ez ere bada e, modu hortan adirazidaitezken gauzak, ez? Ba oso ezberdina direla adibidez, Liburu batean, e, zuk e, deskribatu bezakuzu paizei bat, eta esan gorria dela eta, bueno, espresatu gauza, zenbait gauza zerbait deskribatzeko, baina irudi irudiberdinek, pertsona ezberdinei ere gauza ezberdinak esan diezaiok ez, hau duan, mm -hmm. emin guztet, dinamismori mugimendua ere esplikatzeko modua, eta kontatu egitezken e, gauza guztiak, bituen pose guztiak, ba, asko erakartzen nahuela, eta baita min duen komikietaz, eta hendik hor nago baita min dukta komikietaz. Bueno, Zalixamarra izango dago ierritaren bat edo gipuzkoaren bat propio iruñako iamago txiko komikiter tuliara baina itaka internet bidez iruñeko eta iruñerriko lagunek erantzuten dutenez, joste, e, noiz elkartzen zarete baten batek e, inguratu nahiko baldu edo interesik baldu mm. komikiter tuliara urbiltzeko? Ba, komikiter tuli hau, Kurtsoan zehar egiten da e, aste azkenetan hilabetean behin. Orduan hilabete hontan justo aste honetan, bueno, e, kainak amar e, izan dugu e, topagunea eta ya ja, iraila aurri artez dugu berriro elkarikusiko. Hori mm -hmm. suerte txarrako, hain? <laughs> Zenbat hilabete udan eta ba, gara joan elkatzeko ez? Baina normalian hilabetean behin elkartzen gara askeazkenetan eta bueno egutegia interneten dago jaguxi liberetegiko egutegia gau jazen dituzte tertulia guztiak eta tira naiz eta jaguxi elkartu ez, badoz bebesti tertulia asko bai ustu donostin eta bai mm -hmm. Eh, Iruñako beste toki bateotan komiki buruz hitzea diteko. Eh, eskatun izon joste zerbait aukeratu ezazu eh, Itakakoen zu lehi irakurtzeko hasieraotan buruan zenuen eh, komiki zatiren bat eta azkenan beste zerbait aukeratu du zer dezu eskuartean. Ba, azken buruanei? Bai, bota. <laughs> bai. Ba, liburua guztako ezkon gaiar da. Mhm. da tira na, jasle de bueno ni ni me ha enseñado de la compañía ditu ba, adibidez, adibinez begabein asko idatzi diskutitzako eh, idatzi genion elkarri eta nikuste dut oraindola sohitasuna ere ba berari ere esker eh, mantendu dala ez ba, zenbait gauza eh, idatzen dizkion eta berare bere aulkoak batez eskina nekea bueno ba hor ere mantendu du, valide ba, irasteko gora eta hori ba, horitzapen politika ditu beraino ez. Gotzon garatel liburu mordoxko eta irakurri zen bai gaztetxotan belts beltsak e, tarte oh. txoren bat edo aukeratu duzu joste irakurtzeko? Bai, bueno, batena hasiera liburuari e, liburuaren aurkezpena e, eta bueno, doa iba duzu ira Bota. La 4:00an lan jombi hartu eskutan, e, zerukan gutuna irakutzen hasi zen. Nesende bat iskatunainetan, batu zarren, lehen bailean nizuetara, nire dizia risko onditan, la lausti izateko pixuzko arazela dituteta. Eskutitzez, ez ineurek ezkak azaldo, nirekin hitze ingo duzunean ordea bana banaka esango dizkizun denak. Nesenez, ea nindik bos egunetara etortzen zarek. Gaur usteguna dugu, has tenido mucha retórica vacía, ponera. Ya Joste, hau kuriusitatez. Zegaldetzen zenion edo, zesaten zenion gotzoni eskutitzaietan? Ba, Baten zede, bueno, gotzomaratek asko bidaiatzen zuen, izkuntza asko hitz e, egiten zintuen, eta bidaiari amorrakoa zen. Urtero joten zen, Nueva e, tenis asko oso guztoko zuen, e, irian eona ezan, eta bidea, bueno, ba, Mundua, bere munduarekiko zuen e, ikuspuntua edo jakituriari burukaguetzen egon askotan. Ega zer egiten zuen, non zegoen ora, iban azan, eta enbidia zer egiratzen duen baberak egiten zuen guztiaz. Zaukan askatasuna edo zaukan mitzitzeko ikuspuntuari, ba, esan kontatu zizkida, egon ba, egona zena laun bat egin ezagin ongoa, edo gueltetu zerberiak inora, eta horrela koak ezaten izkian, ba bere... Iru, iru dina helikantzeko, bai deia, dina, gitean zenitu deno. Iris, gig, edo alako zerbait, e, egokia agurrezateko? <laughs> Bueno, zergatik ez alaire eta pozik, bai, ba, ba. pesta giroan azkenean, bai, bai. Baina, gurrezen aurretik, azken jolasa joste. esan izun. Egin ezazu, azte azken haustegun edo ostiralean e, zure bizitzan lehenengo aldiz egingo dizun zerbait. Eta ba. gero lotxarik ez ba duzu, lotxarik baduzu, ba, kontatu guri. <laughs> Ala den dala eskatun izun. Bai, bai. Eta zuke eskuari heldu. <laughs> kontxo, bai, zaila egin zait, eh, ba, azkenean, aztean zehar, eta lana erbi, lana erdian da, hola, eta, kontxo, eta zeregin, zeregin, zeregin, zeregin, ba, bueno, azkenean, kasualitatez bazioan zarbete egin dar nuela, eta aprovechatu dute egun ue egiteko. Eta hori da? <laughs> ba, txertoa, jarri du, eta txerri da Eta lehenengo aldiz jarri duzu, atxerri da bidaia txertoa? Bai, bai bueno. Egiten ere txertoak jaso izan ditut, baina ez uro orduan, ni nire burua, eh, zera, konstienteki txertoa jartzea lehenengu alizein, eh, duke ez dut inoiz aurretik txertoa jarri ba, ba, bakunaren bat edo jartzeko, eta, bueno, ba, esperientzia berria izan da. <gülüyor> Ba, hoste, e, bidaia posible horretan ondo ondo pasata eskerrek asko. Gaurko bidaia honetan, ba, bidaide izateagatik. <laughs> ba, eskerrik asko eta jo, oso pozik onones itze egiten zarekin. eta, bueno, ba, ea besteren mailenera aukera dugun izaiteko. Eta agur izan aurretik. X asap entzulek, irakurlek, non topatu dezakete? Ba, eh, Iruñean denda izergitan egongo da, Auzolan, Salvador Salem Txundarata eta Katakrak eta gero beste irugurutan eh, elkart den detan, batez ere alkituko dute Ixa, sap, Jose Luis Asensiok autoedizion argitaratutako liburua, ipun bilduma joste, mila-milesk ergoesarka bat Bale, sí, venga Jogor Jogor Askazazu askasaitz zergatik ez esantzazu esan baietz zergatik ez askasazu askasaitz zergatik ez. esan, esan baietz sexualago santekoa da nairusonekin gaina, disfrutatzen da ugari askazazu askasaitz zergatik ez Es santzu esan bait ez. Zergatik, ez? Ashkasa zu, ashkasa didazu besarkada bat? Zergatik ez? Aundi tan sorgintiki izanai dut. Zergatik ez? Liburu bat autoeditatuko dut. Zergatik ez? Dou besarkada sorgintiki handi hori eta egin dantza. Zergatik ez? Ay, Eta kito. Zergatik ez? Urrengoan hasteko gaur bukatu egin behar. Astepoli ta pasa, zergatik ez? Eta izan soriontsu. Zergatik ez? Datornastean gehiago bitartean muxu potolo bana. Zergatik ez? Agur esateko etzakiten kantu hau. Etzakiten, zergatik ez kantua. Datorren hastean gehiago. Zergatik ez? Aio, musibutoloana, jo.